tukiwa tukiendelea tunaingia suratul mudaththir suratul mudaththir ni sura ya 74 yenye aya yenye aya 56 bismillahir rahmanir rahim mwenyewe zingo nasema ya ayuhal mudaththir fa yalis lana ilal qual mutadaththir kama qulal il muzammil likul aslakal mutazammil qum Fa anthir. Ewe mwenye kuji tanda, tanda. Ya mudathir, ewe mwenye kujitanda tanda. Kum fa anzir. Nyanuka uwahofishe jamaa zako. Wa fakabbir na wako mtukuze. Wathiyabaka thiyabaka fa na ngozo zako zitakashe. Wa za hujur na masanamu yaepuke. Wala tamnun tastakthir wala ukatoa kitu ukakiona kingi walirabbika faṣbir na kwa mula wako tu umelia wa muzi wake Faidha nukera nuqira fi Wakati wakati itakapojapolezo parapanda fadhalika yawma idhin yawmun asir. Siku hiyo he, he, hiyo ndiyo siku mzito hiyo ni siku nzito ala alkafirina kama kafiri ghayru yasir senye pesa hata kidogo mwezi zingo anawaambia mtume wake dharini mimi siku hiyo ama wa nkhalactu wahida na yule muumba peke yake nikamumba hana mwana hana mke hana nguo hana stara hana chakukila hana chakukinywa waj'altu lahu ma mamduda kisha nikamtajirisha nikamfanyia kuwa na mali zilizo kunjuka ana majumba ana matrend ana mashirika ana accounta mabenki ana mashamba maalama mduda Wabanina shuhuda na watoto wanaushuhudia mahfal watoto wanaushuhudia mahafil yani watoto walio kuwa rashada rashidin wama haddtu lahu tamhida na nikamtandikia maisha mazuri duniani ثم كيشا huyo huyo baada ya hayo yote ndio Yatu yatuma an azid anayotamani muongeze tu kala na sahau hilo Halipo hilo. takuongeza tu duniani kadri atakavyokuwa kienda maisha atakuwa narudirudi nyuma kidogo kidogo mpaka mwisho wake hata duniani ayale yote alikuwa nayo ayachia papa wa chewanza yake innahu kwa ni yeye kana li ayati na anida alikuwa yeye aya zetu ni mwenye kuzikuzipinga kuzikaidi aya zetu alikuwa anazikahidi anafanya ukaidi kabisa sa'urhiquhu sa'uda nitamlazimisha adhabu ya kupanda na kuparomoka innahu fakara wa kadara yeye alifikiri qur'ani akamfikiri mtume halafu akakadiria atakavyeye faqutila kaifa kadara amalani wa kwa makadirio aliyokadiria Kumkadiri ya mtume kuwa ni mwanga na kisomo chake cha korani ni uchawi au kumkadiria mtume kuwa mdzimu na kwa kisomo chake ni wazimu au kumkadiria mtume sallallahu kwamba yeye ni mchagavu na maneno yake anayosoma ni uchagavu amelaaniwa thumma qutila kaifa qaddara tena melaniwa kwa namna alivomkadiria mtume Mwenyezi Mungu na wahai anawachoshisha na Mwenyezi Mungu thumma nabara thumma abasa wa basara thumma kisha kaangalia kwa jicho la ukali kabisa kuangalia jamii yake thumma abasa kisha kunja uso wa basara akaonyesha hasira thumma adbara wastakbara kisha akaipa mgongo wa wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu akaipa mgongo wa stakbara na akajifanya mkubwa Fakala ndipo akasema in hadha illa sihrun yuthar Hakikuwa kisomo hicho na kisa Muhammad Ispokuwa ni uchawi unaopokelezwa. Mchawi huyu akiondoka anamwacha mchawi mzanga, mwanzake akiondoka huyo na mwachia mchawi Ha Hivi ndivyo Hivi ndivyo anakadiria Mtume Muhammad sallallahu na wahai wake. Anasema in hadha illa qawlul bashar. Hayakuwa haya naasa Muhammad ispokuwa ni maneno ya damu. Mwenyezi Mungu huyo kwa maneno yake hayo ya jeuri ya kijinga kabisa yake safi sausulih sakara nitamwngiza katika matamkali wama adra kama sakara. Ni kipi nikifikiri chukufahamishawa wewe kujua nini hiyo sakara? Ho, la tuhqi wala tadar ni motomkali huo ambao haubakishi wala haubakishi nyiwe wala kinga haubakishi kinachonguzwa wala kinga La tadar Moto wa kawaida duniani kadiri utakavyoungua kwa mkubwa basi utayakuta baadhi ya mabaki ya kuni yabakia ya ya mapande mapande lakini moto huo haubakishi kitu latubaki wala tazara lawa hatulil bashar ni moto wenye kuunguza ngozi alaiha 19 umkabidhi waskari uh, malaika 19 wamajana ashaban nar mzima nasema fanya watu askari wa motoni ila malaika isbeku malaika wama ja'alna aidatahuma illa fitnatan lil ladhina kafaru nahataku yao ya 19 isipokuwa ni mtihani kwa wale watu ambao ni makafiri liyastaikina alladhina utu kitaba ili waweze kuwa na yaqini wale waliopewa kitabu wa ta'lam wa yazidad alladhina amanu imana na nawazidi waluamini wa imani yao wa la yartabu allatheena ootul kitaba na la yasuwakina shaka wale umboo wamepewa kitabu ta'lam ta walmuminuna na yu'minuun Waliyakula li fikulubihi allatheena Na ili maradun ni nafasi ya kusema wale watu ambao wana ugonjwa wa shaka nyoni mwao ambao nyoni mwao ni ugonjwa wa shaka wal kaafiruuna makafiri watasema hivi madha arada Allah bihadha mathala ameko nini mwenyezingu kwa kubainisha mfano huu kadhalika yidl Allahu man yasha wa ya hadima yasha anajibu swala hilo kwamba huo ni mtihani ameufanya Mwenyezi ili iwe ni sababu ya ku, kuongoka na wataka Mwenyezi waongoke na kupotoka kupotoka wa ili apotoke hataki Mwenyezi waongoke. Wama yaalamu junuda rabbika ila huwa lakini kiukweli hakuna anayeweza kujua idadi ya askari wa wako isipokuwa yeye mwenyewe wama hiya ila dhikra lilbashar na haikuwa idadi hiyo ya askari hao isipokuwa ni makumbusho tu kwa wanadamu kala wal na apa kwa hakika na apa na mwezi muzungukana sema ili idh adbar na apa na usiku unapopumbazuka wa subuhi itha asfara namchana unapotanuka innaha la aidal kubar Hakika ya moto wa jahannam na askari wake ni moja wapo katika dalili kubwa nadhira lilbashar la khofish yanadam liman sha'a minkum yataqaddamu wa yata'akhkhar kwa yoyote yule ambaye atataka miongoni mwenu ko songambe katika uongoofu au kurudi nyuma katika upotofu kullu nafsi mbima kasabat rahinha kila nafsi itathibitishiwa chumo lake lolochuma kila nafsi itathibitishiwa chumo yake lolochuma bima kasabat rahina. illa ashabal yamin ispoko wa upa, upande wa kuliani hawa wao watapewa ile na ziada fi jannatin tasaaluna wakiwa peponi wakiulizana ana al kuhusu makafiri kafiri salakakum fi saqan wanauliza makafiri kitu gani kilichofanya nyinyi kuingizwa ndani ya moto mkali huu kalu makafiri watajiba waseme lam nakuminal kitu kikubwa na kilichosababisha kuwasisi tuwemo katika moto hatukuwa tukisali Walamna lam ya nut'imul na hatukuwa tukiwalisha maskini za Mungu wa kunna nakhuduma al na tulikuwa tukipumbazika pamoja na wengine kupumbazika wa kunna nakdhibu biyawmid na tulikuwa tukikadhibisha tukiongopesha siku ya mikiyama, siku ya malipo hii tulikuwa tukikanusha sisi tukabaki kuwa katika hali hiyo hata atana yaqin mpaka ukatujia ukweli Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala fama tanfa'uhum shafa'atushafie haitokuwa yenye kuwanufaisha wao shufa uombezi shafiin aoombezi uombezi wao hawa hautowaidia famalau ni, ni kitu gani kilichopata wao hata wakawa Maoa ya mwenyeziungu wanayapa mgongo. Kaannehum humurun mustanfira wamejifanya kama mapunda wa yanayotimuliwa na simba. Farrat min ambayo ambaye anamkimbia dume wa simba. Bali yuridu kullu mri'im soho ayuta Bali kwa kujidanganya kwao anatamania kwamba kila mmoja wawa atapewa faili lake lefunuliwa kwa kumbe ni si yeye mkaya kala na hilo. kala Hatopatikana hilo bal la yakhafuna alakhirah bal wa ha mudawam wot waliokuwa wakiishi duniani walikuwa hawaihofu siku malipo siku ya mwisho kala innahu tadhkira kwa hakika hi Qur'ani ni maonyo faman shaa adhakara. na anayetaka aonyeke wama yathkurun, lakini hawaoneki hawaoneki hataoneka illa ila yashaa allah mpaka pale atakapotaka mwenyezi huwa ahalu takuwa, yeye mwenyezi mungu ndiye mwenye kujua watu wa chaji wanomcha yeye mwenyezi mungu subhana taala na, na mateso yake wa ahalul maghfirah na yeye ndiye anayewajua watu wa msamaha wanaustahiki kusamahewa. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيركم متابعينا ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعاتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدين واولادنا واخواننا احبائنا جميعا مسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين